wa shërre lumuri muh dëthatu ha, fe inne kulle muh dëthatin bidëa, wa kulle bidëatin dalale, wa kulle dalaletin finnar. Falëndërimet i takojnë vetëm Allahut të lartë madhruar, vetëm Allahun e falëndërojmë, dhe vetëm prej Allahut në dihim dhe falje kërkojmë, pa që jam shira, bekime dhe lavdatat e Allahut, qofshin për të dërguarin ton të fundit, Profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam për familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtarë musliman që me besnikëri e pasoj në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj të ndarshëm vllazër besimtar, të ndarshëm vllazër musliman. Jemi sot së bashku me ligjëratën e radhës që ja kushtojmë kësaj sprove me të cilën jemi sprovuajë një pjesë e madhe e popullatës sonë. Ja më sprovu, më një sprov e cila fillimin e ka shumë të errshëm, ndërsa shtrirjen e ka shumë të havshme në verin ton. Dhe gati në çdo familje apo në të dytën, tretën familje hasim njerëz që përballen me këtë smundje, me këtë smundje e cila me kalimin e kohës dhe me neglijimin ga ana e institucioneve të vendit, po merë për masa shqetsuse. është fjala për magjin dhe magjistaret. është fjala për falin dhe falgjorët. është fjala për një smundje dhe matrapazët të cilët shtiren, paraciten se po mundohen të asherojnë atë. Andaj, Allah subhana wa taala, ka kryua këtë botë në formen në njëren të më të mirë, të përkryër, dhe ka bërë që në gjdo smundje të këtë ilaqë. Ajo që nuk ka ilaqë është vetëm pleqëria edhe vdekja. Gjdo smundje tjetër e në këtë drejtim edhe magjia e ka ilaqin e saj. Por duhet, por duhet kërkuar shërimin në vendet ku ka caktue feja islame, e jënë për ordinanca, e jënë për shtëpi, bodrume e qërsokake të cilat i kanë hapë profiterat, mashtrusit, gënjeshtaret, tradhëtarët dhe njerëzit ma të këqit të popullit tonë. Sepse shumë kush e te i kalën e te i kalën anën institucionale apo e i njerën mjekun, e i njerën njeriun i cili është i specializuar për të ndihmuar në shërimin e të smurve, apo, kër është fjallet e magjia, mjekësia endë nuk ka qasje në te, dhe vetëm feja ka qasje kështu serioze, ndaj atyre që kanë magjia, po ndaj atyre që janë të ndikun prej magjis, mirë po me gjithë këte disa njerëz, i anashkalojnë njerëzit e shkolluëm, ho gjëlar të specializuar në shkencat islame, dhe ja umësynë dyrve edhe shtëpive të njerëze që janë profetera matrapaza. Ata u vlazen gjithë shka mundën me konë. Ata u vlazen gjithë shka mundën me ditë, por hojolar edhe por islam nuk din asë gjënë. Ata janë njerëzit ma të këqi që janë në popullin tonë. Ata janë njerëzit ma të prishun. Ata janë njerëzit të cilët po e shfrydzojnë gjendjenë shpirtnore gjendjen emocionale të populatës onë. Dhe këto po e bojnë për të përfituar materialisht, dhe këto po e bojnë në pik të dites para organeve të renit dhe të siguris. E ka prejtyne gënjeshtarve, mashtruzve dhe gjallave të prishur që po dalin publikisht në media edhe po të regoj se shka fitojnë, po mburen se shka fitojnë ata nështë. Pra ekti mashtrimit që po ja bëjnë popullata son, andaj e kemi thën dhe po e përsërisim prap, magjia ekziston. Magjistaret ekzistojnë dhe këtë nuk mund të askush, këto ta mohon askush. Këtë e konfirmon vet Allahu subhanahu wa taala. Mirpo duhet ta kemi parasysh se jo çdo magjistor mund ta dëmton ato që dëshirojnë ai. Joq do magjistar që jam sëndikujt me i bokesh, do t'i bënë. Me përja shtem të atyre që Allahu i lënë për mbrojtje, ata është rëzik se do t'goditën për e kësaj smundje, për iksaj, e kësaj sprove. Dhe duhet kuptuar rëzik shmerin e këtyne njerëzve, sepse në definicionin e magjis, përmendet qartë, se magjia është një veper, magjia është një punë, e cila e ofërën njeriun e keqë të shejtoni i malkuar, me ndimen e shejtonit. Maggia pra, është një vejë për një punë e shëntuar, e cila e ofërën njeriun të kështë shejtoni i malkuar. Maggia është diqka, e cila e transformën një sen në real në gjendjen e ti jo reale. Maggia është diqka, që e transformon të keqen në të mirë. Magjia është diqka që e shëndron ato që sështë reale, që sështë e mirë në diqka reale dhe të mirë. Andaj pra, nuk do të me ushqetsu shumë, asë nuk do të me pasë asë një pikë frike prej magjisë dhe prej magjistarve, por do të me pasë friken prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe mos me ndoni ju se krejta njështë e këqishka jënë, edhe që i pobojnë keqë, krejtë jën në gjendjet që noshë, Shumë për e ty në janë nëndekim të magjive. Dhe kishë me thonë dikush, a kanë ata rrugdalli? Kanë rrugdalli, rrugdalli e ty në është me u lidh, me komunikua me Allahun pes herë brendat ditës edhe natës. Të paktën pes herë namazët me i falë. Për ata së me gjdo njëri që rënë, ose dytin, ose tretin, ka me uanku për gjendjen e vetë, dhëtë diçka i pa disponuë shumë, diçka i plogshë, diçka i lodhë, Moskov të e vetë të gruen Moskov të gruja djali Moskov të djali vajza Se për djemë dhe për vajza krejt për ankohën Qisë janë regull heq Qisë po bojnë mirë heq E një pjesë e këtyre trive janë në ndikimin e magjis Mirë po endë nuk e kanë diagnozen Se nuk din as ku me kërkue Nuk e din derën ka duhet me shku me marë Diagnozen e smundjes e tyre Andaj vlazen Duhet pas parasysh Se jeshtë dë njeri që dëshiran me bo magji Mund të më bë atë. Dhe jo çdo njeriu që na dyshojmë ne të, ai është magjistor. Se për me arrit këtë shkallë të devocionërisë në thojza, të devocionërisë shejtanit, ha, jo devocionërisë Allahut, duhet paraprakisht me i kaluar disa teste të rënda ai që don me u bë magjistor. Unë nuk po i mësoj këto për juve që ju më bë kokë runa Zot, po duhet me ditë se jo çdo njeriu që mendon se di diçka, ai është magjistor. Puna e parë, të cilën dua ta bëj njeriu, për t'u ofruar tek shëjtanet edhe për t'i ndihmuar shëjtën ta ti për me bë kwaç. Është se ka prej magjistorve të cilët e marrin e lidhin Kur'anin ose në një pjesë të Kur'anit e lidhin kamat e posht edhe me atë pjesë të Kur'anit hyjnë në banjë, hyjnë në WC. Allahu e nderoft. Kjo është do thot hapi i parë që kështë shëjtani njëri, po dënë në uafrut të shëjtani i malkum. Hapi dytë është se ata marrin Kur'anin, edhe i kini pa disa pëjtyne qëtë Kur'ana të para vete arabisht, të të me liber të zotit të në pot këshyri. E pëse na me liber të zotit së po mu i shohëm njërzit që ka ndodhë me ta në të kaluaren, kur po e ledzojmë edhe po e kuptojmë. Po e ledzoj mirë dhe po e kuptoj mirë ato që po a po thotë Korani. A jasë nuk di me ledzoj, e asë nuk e kuptoj në heqë. Asë nuk e din ka është marë, Korani e ka është mrapsht. Edhe e marin Koranin, edhe e vizatojnë se me thonë e shkrujnë atas dinë edhe me shkru mirë, po i marën ato fjallët e Koranit, edhe i shkrujnë në për letra, po vlazen Allah ju ndëroft, i shkrujnë fjallët e Allahot me gjanat të ndyta, me gjanat të pista, Disa prejtyne i shkrujnë a jetet e Kur'anit fjallë të Allahot me gjakun e menstruacioneve të femrave runa zëtë. Disa prejtyneve i shkrujnë a jetet e Kur'anit me nevojën e madhe runa zëtë. Kjo është test që du të musë provuaj apo jep testin a jo para shëjtanit malkum. Du të mi bo gjana që si ban njeri i men që mi shnojsh pëse që kishtë. Disa prejtyne i shkrujnë ajetet kur anore fjallë të Allahot në në shputat e konve, edhe katë ecin, i shkelin, i shkelin, ditën edhe natën, si kur këta që pobojnë tatuazhe ati të shputat e konve, e këni po, i bojnë dhe tatuazhe, do vizatime, e këta magjistarët shkrujnë krejtë ati e konë poshtë të shputat e konve, i shkrujnë me ajetet e kur anit edhe natën ditën i shkelin fjallët Allahot subhanahu wa ta'ala. Ka prej magjistarve që e marin e shkujnë fatihan, kaptinën e partë kuranit krejtë, mrapsht. Ne e këndoj me ledzoj marrë, ata e ledzojnë mrapsht, kundërten që shashtë në kuran. Ka prejtyne që për shëjtan të malkum marrin therrin kurbana. Therrin kurbana dhe qojnë i vendosin i shtin dhejnë disa vene ku ju thët shëjtani malkum. Ka prejtyne që shëjtani thët që natën edhe këshyri ujzit Bënë se eshte, në nështojo yjeve. Aj nuk i nështrojët zotit, po i nështrojët yjeve. Ka prej atyne që e marrin kur anin runa zot, një testirana, e marrin kur anin komplet. Edhe shëjtani malkumi ur nënë thët qite kur anin në vece, në venin ku bohet nevoja e vogel edhe ma dhe bashkë në të venë. Direkt me dorën e vetë e lëshan Koranin fjallën e Allahut në nevojnë e ma dhe Allahion dhe roftë. Kjo është test për magjistaret që edhe këta ata të cilët dëshirojnë me kanë bashkëpuntorët shëjtanëve edhe këtë test e te i kalojnë. Këta njëzë të qfrenuar, këta njëzë e pësharak, ka njëhere kërkërkohët pejtyne ata bojnë mardhanje edhe me vajzat e tyne. Magjistaret her pas here, me dëshira po pa dëshir, idhunojnë nanat e tyre. Bojnë mardhanje me nanat e tyre. Të gjitha këto i bojnë, vetë me një kusht, me pas të drejten e shejtanit, me indihmu ati shejtani. Të gjitha këto i bojnë, vetë me një kusht, me arrit knaqsin e shejtanit malkum me arrit ndihmën e shejtanit të mallkuar ka pra hyjne që shtiren paksa më të moderuam edhe marrin edhe shkuin hajmalı shkojn hajmalı edhe thohen çe edhe ne apo shkuim hajmalı sikur hoxhallarët hoxhallarët nuk shkuin hajmalı hiç nëpej kohë që të shkojn hoxhallarët hajmalı hoxhallarët nuk shkojn hajmalı e dikush që thirret në emër të hoxhallarëve ose E para që dëvejet e në hojgjë, ajo është diqka tjetër. Po hojgjëllaret, intelektual, të shkolluar, të kulturuar, nuk shkruajnë hajmalit. Edhe këta magjistaret marrin, i shkruajnë hajmalit me fjallë të pakuptim të ajo në gjuën arabe, po bojnë via. Besam një, ka 10 metra kom hajmalie që mi kam pru, kon në shkruajnë në gjuën arabe nuk është. Dëpika, dërëmullaka, as kinezisht nuk besoj së është. Po ja ka shkru, ka thonë gjeshmet madhe, edhe ka thonë me të përbiruën të se, aje madhe, a dhe të metra, kështu, e me shtia të në mes, me përbiruën të. E kjo gjeshme ja madhe, një cjën euro. Astë një fjallë, jë fjallë, shkrojnë në karabështë. Ka prej ty në që i ka mpru, hajmalit, edhe janë, vizatime që kurniris i ka po, disa, uje me gjash tsepa, disa rumulloka me disa pika, edhe i kanë bo kollar me në gjyri kanë bo, edhe i kanë fotokopjua, sa ta nuk kanë kohë gjithatit me shkruhe, ta shkjo fotokopjave o ka letësuat ma shtrimin rrenën e tyne. Dhe këto i shesin në emrë të ajeteve kuranore. Thojin përshkujmë po hajmali me kuran si kurha gjellaret. Mirë po këtu ka, mirë po këtu ka dhe të thëtë elemente të politeizmit, të shirkut, të idhujtaris. Ka hajmali që ne i kemi hap, edhe hajta që i ka shkruhe, si dukit i ka kopju për i dikujt, edhe ka emrat të e gjinve, ose ka emrat që nuk dihen, përshem vëllun e që akon po, disa ere, të kënjani që shkruhen në Kosovë, në rafqin e Kosovës, shkruhen emrat kantush, mantush, hantush, dantush. Edhe jamunumi të dëshifruhe edhe me kolegë të emra, por nuk imi gje dhe të thëtë në do një burim ty në emra ka mujnë me ardhë. Mund jen të jenë bashkëpuntorët e ti, ose mund të jenë vetëm emra për me ma shtru njerëzit. Andaj, këto jenë disa punë që i bojnë magjistaret për afruar të afruar tek shëjtani i malkuar. Dhe a dalohën këta magjistaret, nëse i shefën dyrë, a mon i dalën. Besoj se gjithë njënë i pejnesh i dalana ta. Kanë shenja të qarta. Magjistari, në shikimin e par, shihet në ftyren e ti se nuk është njeri në regull. Shihet që në shikimin e par, se nuk është njeri i stabilizum, nuk është njeri i qetë, nuk është në regull. Dhe në ftyren e ti shihet ersira. Shihet zbehtësia, shihet zverësia, është pra i verdhë, është i zbehtë, është i ertë. Kaftyren e vrejnëtur edhe duke cikur me pas një farhije të zezën, pik dilit dy, dy qyftyra si me pas hije përmi ta. Se shihet hija e kufrit, e mahimit dhe e shirkut. Magjistari e tonë në mjerim shpirtënë orë, a i vetë, por në një mjerim të njëjshum jetan edhe familja ti, edhe gruja ti, e si do mos edhe fmit e ti. Magjistari nuk fleni qetë, nuk është i rahat shumë, nuk e ka ndërgjegjen e pasër, magjistari trëmbet friksohet ditën prej njerëzve, dhe trëmbet edhe friksohet edhe sulumohet ditën edhe natën, e si do mos natën prej shëjtanve. Por ata, magjistaret nuk janë të Gatshëm me utakua me njerës të devatëshëm. Nuk janë të gatshëm me komunikun lirëshëm me gjuhen e fakteve dhe të argumenteve. Magjistarve, shejtanë të herë pas herë natën u asulmojnë gratë edhe fmitë të tyre. Dhe jetë të tyre është në vujtje një mjerim. Jetë të tyre është në mburje, në manshëtrim edhe në inskenim dhe jetë atyre është në refuzim të realitetit. Për ata, Allahu ta ala ka thonë, wa men a rada anë dhikri, fa inna lahu ma ishetën danka. E a i që refuzon, a i që refuzon u dhëzimin tim, sot Allahu, a i e ka jetën e mundimshme. Danka është jetë e vështirë, jetë e rëndë, jetë e papërbalushme. Për ata, ataj gjemë të patë disponumë edhe me të afërmit e tyre. Edhe ata i xejm edhe me dosje në policinë e Republikës së Kosovës. Njëni një pyetën e i njohur për ju dhe për mediat, e ka dosjen, e ka dosjen në prokurori për tentativën dhunimit të një vajze të re. Ka shkuar në ndikimin e magjisë kjo vajzë, ka hyrë me anëtar të familjes edhe pasi që ka hy, e ka josh, e ka mahnit magjistarin me bukurin e saj, këtë matrapazin, faltorin, mashtrusin, dhe gjallin, edhe i ka thonë familës, din një ashtë, din një ashtë, se muspjuroke dhe juve, se krejtë magji është. Edhe vlazen, ka marrë dhe gjenazeve, ka marrë ujtë gjenazeve, ka marrë gjana të dëshëmta, edhe ka hipnotizu e ka qitë krejtë prej, jetës normale, e ka qërregullu e, kër e ka pasës poleviz, edhe me dofar flakës e dofar ma shtrimësh, atëhere i poshtri botës është zhvesh edhe ka filu e me ba me ta mardhonje intime, për gjatë prekjes, vajzës ju ka këthyve dia edhe e ka shtysa i vjetër, e ka gjujtë, e ka thyrë familjen, edhe e ka ndzonë dhe të thëtë në flagrantës, edhe kë njëri prishën i ka vujt vetëm tre mui dënim. Vetëm tre mui dënim. Dosja si është e njohër për organet e rendit. Por nuk në lejën e ti ka me përmen këtu edhe, edhe me, me ull nivelin e bisedes. Një është kype i këtyne. Një tjetër, i martu me dhe me fmitë të martu me, shkan një vajzë e fi jume, me shikua fatin e saj, edhe i qetan tërë të familjes, edhe e ma shtranë, edhe e këthem prej vetës, edhe e martën masanina. Femrën e fejume e martën magistari, faltori, rëndësi. Edhe është ndo, po elhamdhë la familja e kanë leqit krejtë. Familja e kanë largua, se familjet islame të menshme që ishtu ja bujnë njëzët këxi. Këtu të na, është hajnë, është matrapaz, është sihirbaz, është rëndës, është dollovergji, është shtantajer, është kriminell, familja e mbronë se e kemi të gj Po mosëmbrojse ajo xhak i fllisht, e ke pa po xhaku kur prehesh që dhe leme dal, sa është i dytë pa e pastron varrën. Edhe këto e kanë lecit gruaja, fëmia, vllaznia, koishia. Po fshati i mirë kur në rregull e kanë marrë kanë përzon për fshati krejt. Krejt e kanë larguar. Janë dakord duë e kanë larguar. Çështu ka qenë mirë me veprumë këta njerëz. Me larguën pi qytete më pi fshatnave. Këta njerëz të këçi. Mir po Po thamë edhe një herë, sapo kalon koha, këta po shtohen se kriza, kriza shpirtnore është shumë prezente tek njerëzit. Nuk po ka çështje me u lind me Zotin, po lindet me dikën tjetër për më ia krye punën te Zoti. Zoti poster nuk dën. Zoti ndërmjetësues nuk dën. Zoti avokat nuk dën. Zoti hoxh apo preft apo diçka tjetër nuk dën mi lidh njerëzit me Zotin. Lidhja me Zotin prej këtu lart është 24 orë e hapur. Andaj nuk ka nevojë ti më shkuti këmbën, a ki mund si ti më lut Zotin për mua për fat? Ose më orë tjetër më thon, po vallall, tu ka shtyt ti fati, edhe jeta ta ka marrë të poshtë, çe po bëni lutjen e të Zotit i madh. Në 50 orë masi je vajzëre, ç'është edhe kështu ti pas ka shtytë martesa. Nëse siki 50 edhe 40 bën, i bën tri vija aty dhe hajde se ka mutu çel fati. Edhe po më tregon njëri thon, motra stambha ju çelfat i hol vallajin. Qysh? Apo shëtitri 4 vjet tha u martu. Jo, ja, 3-4 vjet për diellon, nçi pa. Ë ke hipnotizuar edhe këtë vllavon e asaj motres. Tha 3-4 vjet nuk shkëj tha u feju. Jo, ja, po vallai Kreça janë pa fejuar, po ma mermënia që janë në kërkim, s'kan edhe 1 vjet e 2 marton, specojm 3-4 hiç. Po kështu do të thot i mashtroi njerëzit. Andaj çto të pyetja për Josh? a thë valë qëshë mëna me identifikua këta, cilat veprimet tyne, cilat punë tyne në kalzojnë neve se këta janë magjistar, e para për i tyne, shenjat do me thonë, e këtyne magjistarëve, faltorëve, parashikuzve të fatit, e para për i tyne, e pyët ato që shkanë klientin apo pacientin, e pyët për emrin, emrin e nanës, emrin e nanës e kanë pa tjetër si të pyjt për emnin e nonës, me njërë e dië që kjo është mërë të trapas. Mërë e letë shite dhe i ty me la që e vili ja, jo, si të pyjt emnin të anë, emnin e nonës, me njërë e aj do të të të është falëgjor. Ose ma shtruës, se nështë ta s'ka rritë dhe ajme qitë koronën në tje krejtë në dvenin e në dytë, po ka hya asoj rrugë. Pastaj, nese aj që ke shkuo ti, ti kërka në robat, Nën në këmish, dhe sa so, bima një këmish, bima një mindil, bima një kështu, bima një diqka që ti nga të smutit pak unë dojtë. Me një herë dhije së është magjistarë, faltorë, si herë bazë, ma shtë rusë. Pas taj, nëse kërkanë, thëtë qëre, unë e kom me të shëruë, po mërë një leopë të madhe, përshamull 300 kg, 400-500 thërë, përshamull buzë lapit edhe ujtë e, e lapit pak për gjakëme qëta ujtë me, me, me, me gjakun e leopës. Ose merrni dash me brina a mëdhe që si 200 euro, 250ve, therrë filan tyr ben, therren filan vanin. Mo në shtatë të thotë therra të, të filan xhamia, po dihet që meni herë kjo është matrapas. Dihet meni herë që kjo është mashtrues. Pastaj këtë të thot nga një herë therre filan kafshën, kur çet xhak gjak, merr xhakun, lyje që të, të smutin. Lyja ku po i dham kryt, lyja kryt. Qafën, lyja qafën, po i dham belin, lyja belin. Meni herë këto janë shaja të faltorve apo të sirbazave. Pastaj nëse shkon Hajmali në xhut të pakuptuar me nërdhje se është sirbaz. Nëse shkon Hajmali me jetën e Kur'anit, po t'alipej në nonës, dihet që është i njerit që po don me të ndihmua, po s'po dën në mënyrën me të ndihmua. Domthon, po mënohet me të ndihmua, po nuk po dën çysh. Do të thotë, ende është fillestar në në kët zejen e tij. Nga një herë, këta faltorët edhe këta sirbazët Ju japin dotësha këtynë të smullë kur shkojnë në ambulan. Si ta ambulan, tja çet për mini çarshaf, dije se këy bashpunojnë me shejtan. Pastaj, nëse e izolon smutin nga njerëzit, i that çoret, i that mos rri me familjen, mbylloni dhomë. Mund sikur të rromë dhoma me çanërt, me një herë shtin në vallën e shejtanëve. Se shejtan ti dojnë këta njerëz që janë me këto probleme, me u mbyllën për dhomë, edhe me i mbyll lomat me çelç edhe me i ngal dritat. Domethënë tamam kundërtën e shërimit. Ai e ban, do të thon ta shton ende më shumë smundjen. Pastaj i urdhëron që të mbyllen edhe prej dritës së diellit, mos të rrok dielli 40 ditë. Ose thon mos mëcit ujin trop 40 ditë. Ai keni pa do të qënd smut? Nuk janë kështu që i shihen smut, por kur bisedon me ta i thumë më marr Abdes, hoj mos ma fal, mos më fjmena Abdesin, smuje preku trupin me ujë. A men her dihet se kjo është 9 dekim të maxhile i kanë bo magji. Ka prej ty në vlazët që një familje qohët, tre mujë, gjasht mujës mujë e lojnë një antartë familjes. Nuk mujë e pastojnë, heq. Sa so që kanë marë që i djemë tri gjvillumë, që si muslimanësh, mashallah, edhe mes zërë e kanë shti i kanë pastojnë. Dhe dhe hapi skatë këtha, si kur kur jashpo trupin me me thikë. Se komplet në dikim të magjive. Pastaj i e për cëmurit gjana se të me rivarësi në tokë apo vendësi dikun nër shtepi, nër Praga, nëtë Mela, dikun a ku të adihune. Pastaj, nga njëherë këta faltore të matrapazët, i informojnë këta të cëmutët të tjeki e emnin qështu, baba ju të ka qështu, baba i babes të në qështu, o gjë të ka qështu, krejtja qëllën, o është e monshme, po. Pse, se ka thonë për i gamere sallës e lem, se bashpunon me këtë shejtane e këtij cmutit se çdonjani prej neve e kemi kanë një shejton që na porcelluron as zherretina. Po dikush e ka shumë aktiv, veç keçësh t'en me bó. E dikuina i pëshpërit te veshit e ku i thotë au billahi mina shejtanir raxim, e pshtyn edhe ik. Dikon peshtecën e tër në xhami, po ato tër në xhami po i thotë, hajt mora me gazjet e lëza, hajt mora këshore stabanë staha po as pëp shtynja tjetër herë. Edhe kur të vin këtu me ndimet e kshia, ktheu pak në krahon e majt edhe në këtë formë edhe thuj, audhu billahimin e shejtanin rajim, Pff, edhe e frynë edhe e pështynë këtë malkum. Bile një për i këtyne shejtanve është i vjenë edhe namaz, që të që tësën ti i të u fal, a i të vjenë qënë ty atjen livad. Këta djemë të ri i qënë atje me gru dikon në për licene, a në për det në pak mu shëtit, ka Spania, Italia, Turkia, Zotë, dika i qënë namaz. Po po ndodhin këto raste. Nashta po keshni, juve, pjudu, Ju e nuk ju të regojë që shë nga të regojë neve që fa shqecime shkanë në namazë. A mos sa zëgjotë kjo, kjo zëgjotë i në 40 ditë. Kërë bëhët 4 të një, thë ahohë që këtë për më largohët. Por ata na ju këshilojmë ju e falën e 4 të ditë 5 namazë i gjami për ndërplej eqë. E kërë të bëhët 4 të një, të dikush nale ti kime homë mos muje nale. Përse ta është mos shpirë ti ta dënë gjami. Ate i në 40 dit shëjtani i malkuar, ju ndihmon edhe jo lehtësën këtyne magjistarve që t'ju tregojnë edhe në gjari edhe në dodi që ka ndodhë gjatë rrugës. Për shemull, ka raste, e thëtë kom shku filën venin, kër kom hy, të shku rrugës, më um ka thonë baba jam, ose vla jam, o, kërë rëndë, se vesh po shkojnë për jathom që një 23 tërë, o, kërë kemi hy aty, ka honë një dhe dhe një ashtëm keni sharë rrugës. Andoll këndov. Çish po. padem pe kalçan e ko flarku i, ka i mallkum, sa i shtit, ai s'kamë shkuan xhami, ai s'kamë dëgjul xherata, ai s'kamë lexu Kur'an, ai kamë nei çty projava. Kamë nei të njerëz të këqi. Andaj këto do thot janë disa shenja që mua janë me dalur magjistart. Pra, apo i dini çto sa i përmendun po? Mo nën këto, nëse dikush e ka ndonjë pe këtyn e di se ai bashponon me shejtanin e vërtet. Se këta janë shejtan njerëz. Këta e një shejton njërës, po bashkëpujnojnë me shejtonin real, me shejtonin e vërtet. Edhe një tjetër që a duhet të adimo është se këta magistarët, këta faltoret, si hirë bazët i jepin të smurit letra, edhe i thojnë prej që shtu shtu letra, që ti atë në tim edhe ti mahu me to, ti mahu. A i sëmënët me pi pje pje timin, se ki moshlirue. Pastaj <clears throat> i shkryin a jetët e Koranit me shafran, që është një loj e, bime, që ka erë, ka aromë të mirë, është bimë aromatike, edhe njëri kur të njënë, erën e mirë të të ethe, sa mirë, me këtëmi pas ka shkru a jetë e Koranit. Aja është vetëm një e, mashtrim. Pas taj inskenojnë para kliendve, paciendve, se kanë bo shërime. I kom shërua kash njerëzë, kash njerëzë, kash njerëzë, kash njerëzë, se kura i matrapazi, a i dëgjallë që i duen televizor, sa ministresh, në thekom shërua, po duke në Kosovë sa so ministë të janë shumë, ajo është ndysi. Në nëse janë 2 është ndysi. Në nëse janë 3 etutja janë shumë. Domethën, çfarë sin skenuesi? Çfarë sin skenimi bëj këtë që i ka hutuar dhe masën. A thotë që Kosova i ka një mini ministresha, sa so ministreshë ne komshërua, sa so politikanë, ne sa këtë e sa so so atë. Do të thotë, nëse kjo është të ty, të unë ka thënë ky, ka thënë ky, ka thënë ky, ka thënë ai, di se ai vetëm po i skenon që me të nzi ty me i besue atij. Pastaj e urdhnon të smutin me xhana të jashtme. Për shembull, nëse i smuti, ose kyçi që ka elementet e smundjes, e ka mjekrën, synetin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, thot ruye. Ruye mjekrën, thot se aty thot ki diçka. Domthon me neer me ja kundërshtoi realitetin. Nëse nuk ka mustechë, thot shai mustechët. Nëse i shkurtohet, mos i shkurto, lej xhata. Tamon, çu shen kundërshtim me fen. Masanena i thot, "Le shai thajt, edhe mos i shkurto nha 40 ditë më shumë." Ma sanë nai thot e pynd dohonin ju, jo. pi e dohonin sa çetsan pak. Dohoneni do i shumë shejtant. Dohoneni do i shumë shejtant se shejtanet rrinë në vënë të zjarrta, edhe cigarjat të zjarrra aty at, në pikën e nxehtë rrin aty. Edhe ky e ur 90 pi e dohonin thot se çliran pak. Pastaj e urnoin në punë të cilat bin kundrështim edhe që jënë të shumëta. Bin kundrështim me fejnë islame edhe që jënë të shumëta. E ne e lusim Allahum subhanu wa taala që të nëmbron neve familjen tonë edhe të gjithë njerëzit e mirë nga magjia dhe nga magjistaret dhe nga matrapazit. Nëse shteti dhe organet e renit nuk marrin masa, atër ne duhet të jemë vigilent, ne duhet të jemë të kujdeshëm, mi au të regu aty në venin ku e kanë, mi e thonë rreni se ju e në ratë sa ma e prishur, ju e një kategoria ma e degenerume, dhe ju e kini venin, vetëm venet pista që t'jem bëllëno. Këto dhëtë mjë afton haptës kush i dinata. E lusim Allahum të ala, që t'na ndihman edhe t'na forcen, se nese jemi të ford, edhe kemi ndimin Allahut, ياما جي أماجي ستاري باكوش كيش اسكاشنا بان الله ننديه مفت اذا نفرت سوف نروج نفرتات أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم والإسار المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاء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 إنك في العالمين حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون وأقم لا الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله illa Allah Muhammadun rasulullah Muhammadun rasulullah